إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدهن الله فلا مذل له ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكرة وأشهد أن محمد من عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هفة قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم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 Pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita Membimbing kita Dan memberi, memberikan kepada kita petunjuk Agar selalu berada di atas jalan Allah Sehingga kita mati menghadap Allah Dengan hati yang salim Iaitu hati yang bertawir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan kajian kita dari kitab Tasattu'un Nufus. Kata kata beliau bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan akan berakibat fatal bagi kita pada kehidupan dunia ini. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah menimbulkan kerusakan di daratan dan di lautan. Kemudian Sanjung adalah annaha tuzilun ni'am Bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang akan bisa mencabut nikmat yang ada dan akan mendatangkan siksa. Allah Subhanahu wa berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma sadabtum min musibatin fa bima katabat aydikum an katsir." Dan tidaklah apa yang menimpa kamu dari musibah tidak lain sebabnya adalah perbuatan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak maaf. Namun manusia terkadang tidak tahu diri ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu merupakan perkara yang bisa mendatangkan murka Allah. Ketika dia berbuat perbuat dosa sekali, tidak ada akibat yang ia tanggung Berbuat lagi dan berbuat lagi Maka ketahuilah Ketika dia melakukan perbuatan dosa yang lainnya Sebenarnya adalah Di antara akibat Sebagaimana disebut oleh para ulama Dan antaranya oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah Bahawa perbuatan dosa itu Bisa melahirkan perbuatan dosa yang lainnya Dan perbuatan dosa Apabila dia tidak demikian Maka akan mencabut nikmat Dan akan mendatangkan siksa baginya yang demikian itu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah ni'mat yang telah Allah berikan kepadanya atas kaum. nikmat yang telah Allah berikan, nikmat tersebut atas kaum. Sehingga kaum itu telah merubah dirinya. Maka apabila seseorang atau satu kaum... Bila melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melakukan atau akan menurunkan azabnya. Demikian sebaliknya, apabila seseorang atau suatu kaum melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa janji Allah? Wanayatkaillaha, yajallahu makhrajah, wa yarzukhu minhi tulayh tasib. Barang siapa yang bercakwa kepada Allah Akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalannya Dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga Kita lihat Beberapa bukti bahwa Ketika satu kaum itu melakukan perbuatan dosa Digulung oleh Allah Subhanahu SWT dengan banjir Ditinggelamkan dengan gempa bumi Dilulantakan dengan Air rafa yang turun dari gunung. Maka demikian. Yang, arsa, yang akan dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah. Wal wajib ala'ibad hatta tadu ma'alaih miniamatullah. Hatta tadu ma'alaih miniamatullah azza wa jal. An yu'addu syukrah adin ni'mah. Maka wajib bagi seorang hamba. Agar nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Tekal. Agar nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Berkah. Hendalah Mereka bersyukur terhadap nikmat tersebut dan bersyukurnya adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adapun kalau mereka melupakan Allah maka ingat bahwa Allah la in la aziidannakum la in kafartum in azabi bila kalian bersyukur maka aku akan tambahkan dan apabila kufur maka ketahuilah bahwa azabku sangat pedih Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha risbuha rabatan min fakafarat bi an'amillahi fazabathu Allahu limatal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun Allah berfirman Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan suatu negeri di mana negeri tersebut dulunya aman sentosa damai Datang ke negeri tersebut rezeki Dari berbagai macam tempat Dari berbagai macam arah Kemudian penduduk negeri tersebut kufur Terhadap nikmat-nikmat Allah Kufur Terhadap apa yang telah berikan kepada mereka Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan sisanya Berupa apa? Dirasakan kepada mereka Libas al-ju'i wal-khawf Yaitu pakaian kelaparan dan ketakutan Coba kita perhatikan bagaimana fungsi pakaian Libas Libas itu alat pakaian yang fungsinya meliputi tubuh, menutupi tubuh, meliputi tubuh. Maka di sini merupakan satu ibaroh yang sungguh sangat tinggi makna dan nilainya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan merasakan kepada kaum tersebut libas seljuk wal khuf dililit oleh kelaparan dan rasa takut. Tidak hanya sekedar lapar, tapi benar-benar lilit Oleh kelaparan dan rasa takut. Apa penyebabnya? Bima kanu yasna'un. Penyebabnya adalah tidak lain. Karena perbuatan-perbuatan mereka. Yang kufur, yang ingkar. Tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka sebaliknya kalau satu kaum kembali kepada Allah dengan istighfar. Seseorang kembali kepada Allah dengan am mohon ampun kepadanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan segala urusannya. Satu saat ada seorang yang datang kepada Al Hasan Al Basri mengeluhkan tentang kekurangan air untuk sawahnya, maka dia menyuruhnya agar banyak memohon ampun beristighfar kepada Allah. Lalu datang orang yang kedua mengeluhkan tidak memiliki keturunan, kemudian disuruhnya untuk beristighfar kepada Allah Lalu datang orang yang ketiga Mengeluhkan tentang Kekurangan harta Disuruhnya lagi Untuk memohon ampun Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu datang ada lagi datang Mengeluhkan Kurang hujan Kemudian Disuruhnya Untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu ditanyalah Al-Hasan al-Basri Kenapa Satu, dua, tiga, empat orang tadi Datang dengan urusan yang berbeda kemudian diberi jalan keluar yaitu mohon ampun beristighfar kepada Allah. At apa, apa katanya? Aku teringat dengan firman Allah. SAKUL TUSTAUFIRU RABBAKUM INNAHUKA NAFARO YURSILIS SAMAA ALAIKUM IDRARO WA YUMDITKUM BIAMWAADU WA BANINA WA YJALLAKUM JANNATI WA YJALLAKUM ANHARO. Allah Subhanahu Wataala berfirman. Ukatakan, katakan, kata Nuh Mohonlah saya ampun kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun, bisa ya Allah Akan mengirimkan hujan Kepadamu dengan lebat Dan Akan memperbanyak harta Serta anak-anakmu Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadakan Untukmu kubun-kubun dan mengadakan Pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Maka disinilah menunjukkan bahawa Apabila seorang itu banyak memohon ampun kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nikmat nikmatnya nya Di mana nikmat-nikmat tersebut adalah sesuatu yang memang disenangi oleh manusia, zīna lin-nās, hubbu syahawāt minan-nisā' wal-banīn, wa qanātil-muqantarah, wa dzāfir akhir āyah, bahwa sudah dibuat senang kepada manusia, wanita, anak-anak, harta benda dan lain sebagainya. Maka orang yang tidak memiliki keturunan hendaklah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuduhlah dirinya dan jangan melaknat bersih siapapun orangnya. Nabi saja beliau beristighfar kepada Allah tidak kurang dari seratus setiap harinya. Allah, la'astafurullah waktu berilikuliyamilikuliyauhmi amarra. Bahwa demi Allah aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya pada setiap hari adalah seratus kali. Muhammad bin S.A.W. mengatakan Banyaklah mu'an ampun kepada Allah Di mana saja, kapan saja Karena kamu tidak tahu Kapan ampunan Allah turun Dan di mana ampunan Allah turun untukmu Maka Perbuatan dosa yang kita lakukan Akan mencabut nikmat Dan akan menjatangkan bahaya Setiap perbuatan dosa Akan mendatangkan bahaya Lakaw dakana lisaba maskanihim ayatun jannatan al-yamini wa shimalin kulu min rizqin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu balgatun tayyibun wa rabbun tayyibatun wa rabbun Sungguh telah ada pada kaum Saba di tempat mereka yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yaitu kedua kebun dari kanan dan dari kiri dari kiri maka makanlah dari rezeki Tuhan kalian bersukurlah kepadanya sehingga menjadi negeri yang baik warokun wafur kemudian faro mereka telah aarot yaitu mereka berpaling fa arsalna alaihim saylal arim wabaddalnaum bijnna tayhim jannah tayni zawatayukul nhamtin wa, wa aslim waseyim min sidrin qolil akan tetapi mereka berpaling Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Yaitu dimaksud di sini adalah uh, banjir besar. Yang disebabkan datangnya uh, air yang sangat besar menegelamkan mereka. Dan disitu dengan pohon sidr adalah pohon... Sejenis daun bidara ataupun cemara yang rasanya pahit yang tadinya mereka bisa menikmati pohon-pohon yang penuh dengan buah-buahan. Makwah fitiluhmmani wahmukum Allah. Ali radhiyallahu anhu mengatakan: "Ma nasala billaaulillabi dambin, wala rufiailillabi taubatin. Tidaklah turun suatu adab kecuali karena perubatan dosa dan tidaklah diangkat adab tersebut." Kecuali dengan bertawabat kepada Allah SWT Sudah berapa kali kita dengar bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang Itu pun juga bisa berakibat kepada yang lainnya Sebagaimana yang sudah kita dengar bersama Ada tentara gajah yang mau memerangi ka'bah Namun ketika mereka sampai pada satu tempat Allah SWT menggelamkan mereka semuanya Yauzujayshu nilka'bah Faizah kanu bibayda'i minal ardi Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim Faqala Tuhan Rasulullah Kayfa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim Wafihim aswaquhum waman laiza minhum Faqala yukhsafu bi awalihim wa akhirihim Wa huumma yibakuna alaniyatihim Mutafaqun alaikum An Aisha Qadilullah wa ta'ala anha Nabi sallallahu wa sallam bersabda ada tentara gajah yang mau merangi Ka'bah. Namun ketika mereka sudah tiba di satu tempat, Allah Subhanahu SWT menenggelamkan mereka semuanya. Ubrina Isa bertanya bagaimana, Ya Rasulullah. Mereka ditenggelamkan semuanya, dihancurkan, dimusnahkan seluruhnya. Sementara di antara mereka ada yang tidak berniat dan bermaksud untuk menerjam dan menyelam Ka'bah. Ada juga yang sementara mereka hanya berjualan saja. Apa kata Nabi? Semuanya ditenggelamkan, Namun nantinya akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maka, sini perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang pun juga berdi samping, berakibat pada dirinya, juga berakibat kepada yang lainnya. Si ladina, Takulah kalian ke sebuah berencana azab yang tidaknya turun untuk orang-orang yang melakukan perbuatan dosa saja, tapi juga akan menimpa yang lainnya. Oleh karena itu, ini perlunya adalah al-amr bil-ma'ruf, Kundang yang lemahungkar, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perlunya nya adalah saling memberikan nasihat. Wal asur in dar insan allah illa aladin amanu wa amilus salihat watawasau bil hat watawasau bil sabr. Demi waktu, demi mata. Hidupnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Maka kita senang senantiasa mengadakan at-tarasuh di antaranya yang sedang kita lakukan pada sore hari ini kemudian sampaikan kepada yang lainnya yang tidak mendengarkannya bahwa perbuatan dosa itu akan mendatangkan bahaya bahwa perbuatan dosa itu akan mendatangkan bencana dan bencana itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut tapi juga oleh yang lainnya Sportidin rahmani wa rahmahullah orang penyair mengatakan idza kunta fi far'aha fa inadh dunuba niam wa sudha wa hudha bi 'ibad fa 'ibad sari'un niqam apabila engkau berada dalam sebuah nikmat maka jagalah karena sesungguhnya perbuatan dosa itu akan mencabut nikmat-nikmat dan ikutlah dengan perbuatan taat kepada Allah Karena Rabbul Ibad Tuhan dari para hamba dari Unykom sangat cepat siksaannya. Waiyat kawulzulma, mahma istaghta, faulzul faulzul ibad sedudulukom. Maka kata ulah, waiyat hati kawulzul. Hati-hati engkau terhadap perbuatan dolim. Bagaimanapun engkau berlindung maka perbuatan dolim kepada hamba itu sangatlah pedih. Artinya akan mendatangkan Suatu bencana kepada pelakunya. Kemudian, Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di antara akibat perbuatan dosa yang akan dialami oleh orang di dunia adalah zawalul amni wal bidwal itnain, alin afrod wal bujutamaat. Bahwa akibat atau sanksi yang akan diterima oleh seseorang ketika dia melakukan dosa adalah atau satu kaum zawalul amni. ...yaitu terangkatnya rasa aman... wal ...yaitu tenang... ...dari pribadi maupun masyarakat... ...agapun orang yang beriman... ...dan tidak mencampur keimanan mereka... ...dengan kezaliman, dengan kesyirikan... ...alladina amanu walam yalbisimana hum bidulmin... ...ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun... ...orang-orang yang beriman... ...dan tidak mencampur adukan keimanan mereka... ...dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan... Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Bukankah Rasulullah beliau mengatakan, "Wahmin gubatihah, ma'yalkihi Allah subhanahu min arrobi wal khuf fi qalbi al-'aasi, falatarahu illa hayfan mar'uban." Maka di antara akibat perbuatan dosa yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang melakukannya, yaitu diberikan rasa takut dalam hati orang yang berbuat maksiat. Bagaimana tidak akan melihatnya kecuali selalu khawatir, selalu takut, selalu takut. Sahih Natsoh, Hismaullahil A'zam, al-Lati man dhuqalahu kana min al min kubahat dunya wal-akhirah. Khatimul Qaim. Dan sesungguhnya perbuatan taat itu merupakan benteng Allah yang sangat agung, di mana orang yang masuk ke dalam benteng itu akan menjadi orang-orang yang aman dari akibat-akibat. Yang ada yang terjadi di dunia maupun di akhirat, waman kharaja anhu ahathat bihil mahawif Tapi barang siapa yang keluar dari ketaatan, maka akan selalu dihantui dengan rasa takut dari berbagai macam arah, di bang di pun dia berada, Apapun berada, selalu dia merasa takut. Takut miskin, takut mati, takut bangkrut, takut ada saingan pekerjaan. Takut, semuanya sebab khawatir, sebab takut Karena apa? Karena perbuatan dosa yang dilakukannya Ketika berbisnis Seseorang datang kepada dukun Kemudian kepada paranormal Maka diberilah Dia petunjuk oleh mereka Petunjuk setan. syetan ia. Kemudian ketika dia lupa Tidak melakukan petunjuk-petunjuk tersebut Dia khawatir Khawatir pada dirinya Khawatir pada bisnisnya Khawatir pada pekerjaannya Khawatir pada jabatannya Itulah orang-orang yang selalu dihantui oleh rasa khawatir Dihantui oleh rasa takut disebabkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan Namun apabila orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Tidak akan pernah mengenali rasa khawatir Tidak akan pernah mengenali rasa takut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah merasa gentar, tidak pernah merasa sedih. Kenapa? Siapa mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun? Mereka adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan takut, akan diturunkan dari jabatannya, tidak akan takut Dipindah dari kedudukannya, tidak akan takut menjadi miskin di dunia, tidak akan takut, tidak akan takut, tidak akan ada ketakutan kepada ini, padanya. Dia semuanya serahkan urusannya kepada Allah. Dia memiliki Allah, dia memiliki Rob yang selalu menjaganya, yang selalu menjaminnya, yang selalu memenuhi apa kebutuhannya. Dan dia ingat dengan tabrak diﷺ ketika memberikan nasihat kepada عبد الله بن العباس يا غلام إني يعلمك سلمات احفد الله يحفظك احفد الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسطعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتبعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإذ اجتبعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء Qad katab Allah al aklam wajfat al suhuf rawah termizi. Wahai anak muda, akan aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jaga Allah, bertakwalah kepada Allah. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu urusan duniamu dan juga urusan akhiratmu. Jaga Allah, maka aku akan mendapatkan pertolongan Allah di depanmu. Kalau kau minta, minta kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia, semua makhluk, berkumpul menjadi satu, sejenak ini untuk memberikan pertolongan kepadaMu, maka itu tidak akan ada manfaatnya, kecuali yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk menjelaskanmu, Maka itu tidak akan ada artinya kecuali yang sudah ditetapkan Allah Rabbul Alamin. Tena sudah diangkat, buku sudah tutup. Maka bagi seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak pernah merasa gentar dan tidak pernah merasa takut dengan apa saja. Dia bertawakkan kepada Allah. Setelah dia berusaha dan berdoa, Al-akzubil asbab mengambil sebab-sebab. Namun berbeda dengan orang yang suka berbuat maksiat. Terutama berbuat maksiat yang paling besar. Yaitu al -shirq. Perbuatan dosa besar yang paling besar. Datang kepada bukun, datang kepada kuburan. Minta kepada mereka. Bersandar kepada mereka. Maka ini semua akan mendatangkan rasa takut. Lalu khawatir. Subhanallah, nikmatnya menjadi orang yang beriman. Subhanallah, nikmatnya menjadi orang-orang yang bertauhid melepaskan segala ketergantungan kepada selain Allah dia hanya menggantungkan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan Allah dalam rangka untuk mencapai satu keuntungan dalam rangka untuk mencapai kedudukan dalam rangka untuk mencapai jabatan dalam rangka untuk meraih sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia ini. Dia akan menghindar dari perkara-perkara yang dilarang Allah. Karena apa? Karena dia yakin. Semuanya sudah ditertukan. Allah kenapa harus melanggar? Ma'asabaka lam yakun liukhti'at. Wa ma'asabaka lam yakun liusibak. Apa saja yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset. Dan apa saja yang tidak menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Subhanallah. Satu akidah yang sangat mulia, satu keyakinan yang sangat mulia sehingga seseorang melepaskan dirinya dari ketergantungan kepada terhadin Allah. Tidak akan korup, tidak kerana dia tahu rezeki yang harus dia dapatkan bagaimana caranya. Tidak akan pernah datang kepada normal untuk menanyakan bagaimana prospek bisnisnya ke depan. Tidak akan pernah mendatangi dukun bagaimana dia harus bersaing dengan teman-temannya di kantor. Tidak akan datang kepada kuburan. Untuk mengeluhkan berbagai macam percaranya. Namun dia datang kepada Allah. Rabbul Alamin. Dan ini dosa-dosa yang harus. Di, segera ditinggalkan. Karena akan senantiasa melilit seseorang. Akan senantiasa. Mencetik leher seseorang. Dengan rasa takut. Namun orang yang beriman. Dan bertakwa kepada Allah. Dan mereka lah itulah wali-wali Allah Inna awliya Allah La khawfun alaihim Walahum yahzanun Sesungguhnya wali-wali Allah, Allah itu La khawfun Tidak ada rasa takut kepada mereka La khawfun alaihim walahum yahzanun Dan tidak pun ada rasa sedih Siapa mereka Alladina amanu wa Yaitu orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya sudah ditentukan Allah. Wajibannya adalah berusaha. Dia melakukan wajiban yaitu melakukan sebab-sebab. Sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian dia berdoa. Apabila dia berhasil, dia bersyukur. Apabila gagal, dia bersabar. Maka orang yang beriman, dia berusaha, berdoa, bertawakal, berhasil, bersyukur, gagal, dia bersabar. Subhanallah, Sebuah akidah yang sangat mulia. Dan kalau kita lakukan itu, akan menjadi orang-orang yang selalu optimis. Tidak pernah merasa gentar. Tidak pernah merasa takut. Namun, orang-orang yang suka berbuat dosa akan dililit dengan rasa takut. Ibu Khayyum tadi mengatakan ya, bahawa Allah akan melemparkan rasa takut kepada hati orang-orang suka berbuat maksiat. فَنَا تَرَاهُ إِلَّا خَيْفًا مَرْعُوبًا dan tidaklah engkau melihatnya kecuali selalu takut dan selalu was-was selalu khawatir. Nauudzubillahi min Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullahi. Akibat yang lainnya adalah zuhurur auja' wat tawain allati lam takun fis-sabiqin. Yaitu akan muncul yaitu ketakutan dan juga penyakit-penyakit taun yang belum ada sebelumnya. Bagaimana dalam sebuah hadis dikatakan Hamsun ida obtidum bikhinna wa audbilla antudrikuhulna lam tadhar al faishafikaumin hatta yudinubah illa faishafih mabtaun walaujaa alatilam takul mabt fi asrhim aladina maboo aladina maboo rawilul majah walhakim dan syaikh alalbani bahwa lima perkara apabila kalian diberi ujian dengannya dan aku berdoa pada Allah agar kalian tidak mendapatkannya yaitu lam tadhar al faishafikaumin tidak muncul Al-Faishah, ya, di kaum ini, yaitu perzinahan pada satu kaum, sehingga mereka menghilangkannya, kecuali akan, akan didatakan kepada mereka penyakit ta'un, dan rasa takut, di mana belum pernah ada, pada zaman-zaman sebelumnya. Coba kita perhatikan sekarang ini, penyakit-penyakit macam-macam sudah, para jalela sudah merata, di berbagai macam penjuru dunia, penyakit AIDS AIV dan lain sebagainya yang sebelumnya belum pernah dikenal datang silih berganti mencengkram manusia, ya, mematikan manusia itu semua tidak lain karena perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian berikutnya adalah bahwa perbuatan dosa tamakul barokah perbuatan dosa itu akan meleknakkan berkah keberkahan. Baliknya fala iman wattaqwa sabab lil barakat bidunhu qul ma'aida mahqal barakah min al amwal waz-zuruw wal ahmar iman dan taqwa merupakan sebab adanya berkah keberkahan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa itu bisa melenyapkan keberkahan baik keberkahan dalam harta pertanian ataupun umur Allah berfirman walau an ahlul qur'ana amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, benar-benar akan kami buka bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Hujan turun sebagai penyubur tanah dan tanaman bukan untuk melenyapkan tanaman. Hujan turun sebagai penyejuk bukan untuk melenyapkan rumah-rumah yang ada hujan turun sebagai air yang dibutuhkan untuk diminum air yang dibutuhkan untuk mencuci air yang dibutuhkan untuk mandi bukan untuk meluluhlantahkan sebuah desa, sebuah kota sebuah negeri ya sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Nuh dan juga terjadi pada zaman-zaman sekarang kita ini lihat sudah cukup bukti bagi kita bahwa Kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita saksikan, semuanya sudah terbukti. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bafirman, Afamina al Qurroo, Amanu, al Qurroo. Ayat tiaw mbak sunnah bayat awam nahimun. Apakah suatu penduduk negeri, desa atau kota itu merasa aman dari sista kami yang turun di waktu malam? Ketika mereka tidur, kita lihat banjir bandang, kita lihat gempa bumi, tanah longsor, itu banyak sering terjadi di malam hari, di mana penduduknya lagi terlelap tidur. Awwal al kura ya. ayat yang bersuna, tuh awal hamil atau mereka akan merasa aman dengan bencana yang akan kami turunkan di waktu pagi, sementara mereka bermain. Dan saya dengar tsunami terjadinya di waktu pagi, di mana mereka sedang bermain-main. Bencasa ta'ala longsor, gempa, banyak terjadi di waktu malam ketika orang lagi renyaknya tidur. Subhanallah, semua ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sudah terbukti Tinggal kita yang belum mendapatkan giliran. Dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi gilirannya. Segeralah mohon ampun, segeralah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak istighfar kita. Dan jangan sampai jadikan kajian-kajian seperti ini, hanya sebagai... Orasi belaka Namun benar-benar mari kita sadar dan sadar Berhentilah segera Untuk mengenang dan mengingat Apa yang kita lakukan Mohon ampunlah kepada Allah Kita semua akan meninggalkan dunia ini Kalau, kalau kita diwafatkan oleh Allah Semoga kita diwafatkan dalam badan Khusus Khazimah Kemudian Kemudian Berikutnya adalah bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu akan menghilang berkah baik itu harta, pertanian maupun umur. Baliknya, seseorang yang bertakwa kepada Allah melakukan albir perbuatan baik maka umurnya akan Diberkatakan dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda: "Tidak yudul qada illa du'a, dan tidak zidul al-amr illa al-birr". Wahudir Midi pada Hasan. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak bisa menambah umur kecuali perbuatan baik. Maka perbuatan baik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menambah umur kita. Para ulama ada yang mengatakan umurnya bertambah yaitu keberkahannya. Ada yang mengatakan yaitu umur yang bertambah. Maka keduanya ya tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di situ kecuali khilaf lafzi. Perbedaan lafaz saja. Bagaimana penjelasan masyhur Hasan Salman? Dalam Tak tambahun min ziyadil umri konuksanihi, yaitu peringatan ulama-ulama terkemuka -ulama tentang tambah dan berkurangnya umur. Maka di sini umur bisa bertambah dengan sebenarnya baik atau bertambah keberkahannya. Maka itulah akibat apa perbuatan-perbuatan baik, ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, umurnya tidak berkah. Dan juga bisa berkurang, akan dipendekkan umurnya. Kemudian, kawan Fidhi, Nuhaimi Warshamukul Allah. Kemudian diantara akibat perbuatan dosa adalah akan disulitkan taksiro umur umuri yang lain pada liamrin illah wa yidhuhu mublaqon zunaahu awm ta'asiron Yaitu disulitkan umurnya dan tidak ada perkara yang dia hadapi kecuali dia tertutup yaitu dari kemudahan. ...dan disulitkan. Allah dosiriman... ...wama yittakillah... ...ya ja'allahu min amrihi yusra. Barang siapa... ...yang bertakwa kepada Allah... ...maka Allah menjadikan urusannya mudah. Sebaliknya... ...kalau dia tidak bertakwa kepada Allah... ...maka akan disulitkan. Naudzubillah min dalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu me memikirkan perbuatan dosa. Memang benar bahawa setiap anak Adam kullu bani adam khata, setiap anak Adam bersalah wa khairul khato'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa adalah dia bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Muqatil mengatakan wa may yattaqillaha fi jitnabi ma'asihi yaj'al lahu min amrihi yusra, fi tawfiqi fil Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat akan dimudahkan urusannya yaitu diberi pertolongan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menghindarkan perbuatan dosa dan akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu sampai di sini untuk selanjutnya saya kembali kepada Al-Fabir Omar Al-Fabir Omar Al-Fabir Omar Al-Fabir Omar Al-Fabir Omar Atas materi yang telah Hantum sampaikan di hari ini Tentang perubatan dosa yang akan mendatangkan bahaya Yang tidak hanya menimpa kepada pelakunya Tapi juga yang lain Dan itu Dan juga Hantum sudah menjelaskan tentang dosa yang akan mencabut nikmat-nikmat Yang ada dan Penjelasan tentang eh, Sebab panjang dan berkurangnya umur dan kepada anda para pendengar yang ingin lebih jelas dan bertanya mengenai materi yang beliau sampaikan anda bisa bertanya pada sesi soal jawab yang akan kami buka untuk anda semua akan tetapi ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan untuk anda yang ingin bertanya yang pertama kami mohon agar anda tidak menyebutkan kenapa menceritakan masalah pribadi yang anda alami akan tetapi diganti dengan uh, penyebutan secara tidak pribadi kepada diri sendiri Lalu yang kedua, kami juga mengingatkan materi yang telah beliau sampaikan Dan soal jawab yang anda ajukan adalah sesuai dengan materi Tetapi sebelum kita buka sisi soal jawab, kami akan jeda terlebih dahulu Ustaz. Terima, Maaf, Ustaz. Baik, para pendengar semuanya, sebelum kami eh, buka sisi soal jawab untuk anda semua Kami akan jeda terlebih dahulu dan setelah itu kami akan... Ajak anda untuk bertanya kepada beliau Seperti permasalahan-permasalahan yang menyangkut materi yang beliau sampaikan di hari ini Dari studio kami akan jeda terlebih dahulu Afalaya tadabbaruna al-Quran Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira Roja Radio Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua, Alhamdulillah telah kita simak satu materi yang sangat indah yang telah beliau sampaikan Tentang akibat-akibat dari dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang pelaku-pelaku pembuat dosa besar Dan yang juga akan menimpa bagi pelakunya dan orang yang berada di sekitarnya dan kami akan angkat pertanyaan-pertanyaan dari anda semua Baik melalui telepon ataupun melalui SMS Dan yang pertama Ustaz kita akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz, ya. nah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wa warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apakah dosa maksiat dapat menggugurkan amalan-amalan kita Lalu bagaimanakah cara yang paling cepat berhenti dari berubah maksiat Silakan, Ustaz Iya. Memang ya dosa-dosa itu Bisa menggugurkan ya Amal baik kita Bagaimana Pernah saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi Wasallam Tentang orang yang bangkrut Tadru nama al-muflis Faqalu Al-muflis ufina man ladra Manahu wa la matah Faqala inna al-muflis bin ummati Ya'ti yawm al-qiyama bisolatin Wasiyamin wa jatatin Waqad syatama hadha, waqadzafahadha, waakalamala hadha, wa safakatama hadha, wa darabah hadha. Faiu'fahadha min hasaratihi, wa hadha min hasaratihi. Fa'insan yan hasaratuhu, wabla an yudhama alaih. Fukhidha min khatayahum, faturihat alaih, summa turihat finlar. Rawahum مسلم. Nafi sallallahu alaihi wa sallam bertanya, Taukah engkau, tahu kalian orang-orang yang bangkrut?" Para sahabat mereka menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham dan dinar. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat. Dengan membawa pahala kebaikan, sholat, zakat, puasanya. Namun dulu dia di dunia telah mencaji, menyakiti orang. Menuduh orang berzina. Makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukurnya. Kemudian diambillah ke... Baikan sholat, zakat dan puasanya Orang tersebut Kemudian diberikan kepada yang lainnya Itu bisa menghapus kebaikan-kebaikannya Kemudian setelah sebelum setelah diambil Ternyata belum imbang Belum impas Maka dosa-dosa orang tersebut diberikan kepada orang ini Jadi perbuatan dosa itu Tidak hanya menghapus kesalah ke kebaikan orang Tapi juga bisa mengganti kebegilekan orang diberikan kepadanya Lalu dilemparlah dia ke dalam neraka Ya seperti itu. Maka eh uh, sebaliknya perbuatan baik insyaallah akan bisa menghapus kesalahan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa'ad bi'is-sayyi'ah al-hasanatu tamhaha wa, al wa khalikillahi hasan. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, Karena itu bisa menghapusnya. Demikian Allah a'lam. Naam Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah antum berikan set. dan selanjutnya Kembali akan kami angkat melalui pertanyaan pesan singkat Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz apakah cukup dengan membaca istighfar Maka dosa besar juga akan terhapus dan terampuni Silahkan Ustaz ya. ya. Istighfar tidak cukup Untuk menghapus dosa besar Akan tetapi harus dengan bertaubat Dengan bertaubat Maka Orang yang melakukan dosa besar Tidak cukup dengan astagfirullah Astagfirullah Kemudian dia melakukan lagi Astagfirullah, Astagfirullah Ada keinginan untuk melakukan lagi ya, Astagfirullah, Astagfirullah Tapi hak orang tidak dikembalikan Maka orang yang melakukan dosa besar Haruslah dia Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan syarat-syarat tobat yang sudah pernah kita bahas Ikhlas Menyesal Meninggalkan perbuatan dosa itu tidak ada niatan kembali untuk melakukannya. Kalau berkaitan dengan hak anak Adam dikembalikan. Kalau harta dikembalikan, harga diri minta maaf dan seterusnya. Demikian, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, toh, akan kami kemb angkat kembali, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, mahal pesan ya. singkat kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada orang... Yang dia sudah banyak memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi ekonominya tetap kurang. Apakah ini disebabkan karena istighfarnya tidak diterima oleh Allah? Apakah ini merupakan ujian? Atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. iya. ya. Perhatikan. Seseorang <tuh> jangan mudah berputus asa. Nabi S.A.W. bersabda, Yustajabulakum ma'lam ya'jal iaqulu fa'atu setiap alian itu didzikulkan doanya ketika dia beristighfar dalam rangka untuk memohon supaya diberikan anak dalam rangka untuk memohon diberikan kemudahan ekonomi dalam rangka untuk memohon diberikan subur tanamannya dalam rangka untuk memohon kepada Allah yaitu diberikan air hujan maka yustajabu lakum telah diam telah dikabulkan doa kalian, ya selama tidak terburu-buru. Siapa yang terburu-buru? Yaitu orang yang mengatakan jauh tuwalam juzajar Aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ya maka kita jangan jangan syukur kepada Allah. Yaitu jangan berburuk sangka. Anak indah berniat diri. Ya, Bahwa aku berada pada persangkaan hambaku demi sya'naullah. Insya Allah itu pertama ada ujian. Jangan berhenti. Tidak Allah tidak mengabulkan Dan Allah tidak pernah tidak mengabulkan doa Sebab doa itu dikabulkan semuanya Dengan tiga kemungkinan Diberikan seperti apa yang dia inginkan kemudian dihindarkan dari bahaya yang seharusnya menimpanya Atau disimpan nanti tidak dapat Allah Demikian Allah Nah Ustadz Ya seolah-olah khairan atas jawaban yang telah diberikan Dan selanjutnya Ustadz kami akan angkat melalui pertanyaan lewat telepon Ustadz Dengan pendengar kita di Medista Ustadz yang ya. pertama. Halo. Halo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. gini, kita kan seorang ibu nih kan selalu kan mendoakan anak ya, Satya. Iya. Eh, uh, kebetulan anak saya tuh pemusik sudah tahu kita enggak uh, boleh main musik. Nah, tapi kan ya. dia kan kalau dilarang mendadak begitu ketika enggak mungkin. Sekarang dia Biaya hidupnya dari musik umpamanya gitu. Iya. Nah, sekarang saya kan selalu berdoa juga untuk anak-anak yang lain. Nah, tiba-tiba nih saya umpamanya meninggal nih, Ustaz tuh. Terus gimana doa saya itu ya, Ustaz? Ya, saya sedih banget deh. Gimana gitu, ya gimana itu ya anak saya nanti ke depannya itu ya. Asalamualaikum ya. ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah hadiah dari seorang bunda kepada anak yang disayangi. Tentunya demikianlah seorang ibu yang menyayangi anaknya tidak hanya untuk urusan dunia. Tapi juga untuk urusan akhirat. Dan ibu jangan bersedih. Ibu dalam pengertian, jangan putus asa. Yaitu tetap selalu berdoa kepada Allah. Karena doa ini sesuatu yang sangat jahsyat. Sesuatu yang sangat besar. Yang dimiliki kita. Kita tidak memiliki apa-apa kecuali doa. Yang bisa kita andalkan di hadapan Allah SWT. Dan doanya ibu kepada anak anaknya tidak akan pernah ditolak. Ya, di antara doa yang tidak ditolak adalah. Doanya orang tua kepada pada anaknya. Daud al daud wasu lualitnya diwarisi. Ia tu doanya seorang ayah seorang orang orang tua ayah atau ibu di sini. Ia ya, untuk untuk anaknya. Apa? Orang tidak sekarang, besok lusa dan seterusnya. Seandainya ibu meninggal maka ibu juga sudah lepas dari tanggungan dan insyaallah mudah-mudahan bisa mendapat hidayah pada anak entah kapan. Dan janganlah kudus sahaja. Demikian aku, Pak. Nah, Ustaz. Dan kami juga berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan uh, dan mengabulkan doanya, Ustaz, ya. Agar anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleh, Betul. Betul, nah, Ustaz. Betul, ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Yang kedua, kita akan angkat kembali dari pertanyaan melalui telepon dengan Pak Mus di Jakarta Selatan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Begini, Ustaz. Bagaimana... ...dengan perbuatan amal anak yang soleh, apakah itu berlaku untuk orang tuanya? Saya eh, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Tolong Saya berhasil lagi. Ma'am, uh, beliau bertanya apakah perbuatan anak yang soleh itu cukup buat orang tuanya, Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Iya. Bahwa perbuatan anak yang soleh ya, itu juga akan menjadi amal bagi orang tuanya... Bagaimana Allah bersermon: "Wahai saul insani, ilmu ta'ah tidaklah bagi seorang kecuali yang diusahakan. Nah, termasuk yang diusahakan adalah anak, karena anak itu kata Nabi Ancah: 'Wahdu kali adik engkau dahertamu mili ayahmu.' <tuh> Namun demikian, tentunya sebagai seorang tua tidak mencukupkan dirinya dengan perbuatan baik anaknya, kemudian dia menalekan dirinya. Ini tentunya terbalik. Ya, seharusnya dia juga memberikan contoh kepada anak-anaknya. Maka tidak boleh mencukupkan dirinya dengan perbuatan anaknya, perbuatan baik anaknya. Namun perbuatan baik anak itu juga akan berakibat baik kepada kedua orang tuanya karena itu merupakan usaha dari orang tuanya. Maka sebagaimana penjelasan Ibnu Abi Iz al-Hanafi Al dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, ia termasuk menjadi upaya dia ya dalam menjelaskan ayat wa allaitha lirsalila masa idalaba bi suorang saudara usahakannya maka dia ketika menikah dapat istri-istri istri yang salih itu usahanya dia menikah dapat suami yang salih itu usahanya dia yang kemudian punya anak anak salih itu usahanya dia maka itu semuanya akan membawa kebaikan kepada kedua orang tuanya dan Nabi SAW bersabda pula ida mata bunuh azam in kato'a amaluhu illa mitalazil sedekatin jariyah wa ilmin yuntasahuh dihi awalazin salih awalazin salihun yada'ulah Apabila anak adam jantung mati, terputuslah semua amalnya. Kecuali tiga perkara amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya tersebut. demikianlah ah ahamu. Nah, Ustaz. Dan selanjutnya, Ustaz, kita akan angkat kembali dari penelpon kita di Pulau Jahe dengan Pak Arsyad. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, oh, Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Pak. Buta, kalau sudah bisa, dulu sudah bertemu, Ustaz. Uh, banyak meninggalkan sholat berbuat dosa gitu nah. cuman kita bertobat dengan kita sholatnya islamnya susah untuk kusupnya itu seperti mengapa ya sholatnya kusuk gitu iya cukup pak iya, iya. terima kasih pak salam waalaikum saya kurang kurang bilang tolong dijilalah enam satu ya beliau bertanya bahwasanya dahulu pernah ada orang yang berbuat berbuat dosa saat lalu banyak dosa yang dia lakukan iya, iya. meninggalkan sholat dan sebagainya lalu dia bertobat akan tapi saat ini Setelah dia meninggalkan itu, sholatnya belum khusu. Bagaimanakah tersebut sah terjadi saat meninggalkan ya. Baik, ya. Uh, memang kepada orang yang dulunya banyak melampaui batas dosa, jangan berputus asa. Dari rahmat Allah kul ya ibadillahi laa asrofuu alaahu kusyim laa taqnatu bi rahmatillah. Inna Allah ya firdu ah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kepada diri mereka, ya, terbanyak berbuat dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, Allah mengapul dosa semuanya. Maka kalau sudah bertobat dengan sebenarnya, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban, tinggalkan larangan-larangan. Dan dia berusaha untuk melakukannya semaksimal mungkin, masih belum bisa khusuk, adalah khusuk itu sesuatu yang memang sangat berat, ya, khusuk adalah sangat berat, ya, untuk bisa sholat, untuk khusyuk. Dan sholat itu memang berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Bagaimana Allah SWT berfirman. Bahawa. Wasta'inu bisubri salat. Wa innaha lakabiratun illa alal khusyihin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sebenarnya itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah bagaimana memang khusyuk itu memang suatu hal yang perlu perjuangan. Perlu. Proses dan perlu perjuangan yang keras untuk bisa khusyuk. Dan bukan berarti taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus khusyuk dulu. Kalau kita sudah terpenuhi syarat-syaratnya taubat, alhamdulillah. Dan kita harus berperasaan baik bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tidak khusyuknya sholat bukan berarti tidak ada sih banyak Tapi ini memang perlu proses. Dan perlu perjuangan, ya. Siapapun orangnya itu memang butuh untuk bisa sholat untuk khusyuk. Kadang kita mau sholat Allahu Akbar yang tadinya lupa naro kunci, yang tadinya lupa naro uang lalu apa saja, ingat semua dalam sholat. Baru takdir Allahu Akbar, semuanya pada masuk. Itulah syaitan. Ya. Oleh karena itu, ya banyaklah kita selalu berpikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bagaimana caranya menjadi khusyuk. Ya Ia semuanya ketika kita mau sholat, gua melepaskan semuanya, dan terutama sibukkan diri dengan apa yang kita baca dengan makna-maknanya itu. Maka jangan sampai masing-masing kita tidak menghafal makna suratul fatihah, karena di dalamnya terkandung e, sesuatu yang sangat besar. Dikatakan al-fatihah sebagai umul kitab, umul Qur'an, indurnya Qur'an, dan indurnya al-Qur'an, Al Fatihah, innil fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagaimana penjelasan oleh MUI al Jazwiyah, Saudara di situ pahami makna-maknanya, makna-makna yang sangat agung dan Allah menjawab ketika seorang mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, ya abghada Allah hamdani 'abdi, yaitu hamba telah memujiku. Ya. dialog malik alhamdulillah rabbil alamin, malik yaumiddin, ya Allah juga menjawab Bahwa asnala ya'abdibahwa hamba ku telah memuji dan mengagungkan demikian Allah. Nama Syab baiklah kembali kita akan angkat Ustaz dari penelpon kita set di daerah Jakarta. Salamualaikum. Salam. Uh, ini saya menanya dari Ratna di Bintaro. Uh, saya tinggal di dekat kampus. Nah di kampus itu banyak kos kosan yang kos itu rata rata uh, laki sama perempuan tu belum nikah gitu. Jadi dia nah, kayaknya gina. Nah saya sebagai uh, yang dekat dengan kos-kosan itu, gimana ya kalau saya tidak menegurnya, apakah saya berdosa? Sedangkan Epe uh, itu pun udah tahu dan yang pemilik kos-kosan itu pun udah tahu, gitu. Iya. Iya cukup ya? Iya. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya silakan Ustaz Iya. Maka uh, seharusnya kalau memungkinkan untuk memberikan nasihat, berikan nasihat dengan baik. Kalau memang tidak mungkin, ya maka lebih baik meninggalkan tempat yang seperti itu dan mencari tempat yang lain kalau itu, kalau itu memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan sangat darurat maka lindungilah diri kita dari fitnah itu. Ya, karena bisa berakibat kepada kepada kita berbuat dosa itu takufitnatallah tusiban al nabina bila mu mintum kholisoh. Takutlah kalian kepada bencana yang tidak akan menimpa orang yang berbuat dosa saja Tapi juga akan menimpa kepada yang lainnya Makanya harus ada tanah nasihat Pertama amar-amar ma'ruf dari mungkar Dari pihak, pihak aparat yang berkait Sehingga itu bisa uh, menghilangkan perbuatan-perbuatan mungkar Apalagi seperti zina Dimana zina ini adalah salah satu perkara besar, dosa besar yang akan menentangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak mungkin ya maka kalau bisa pindah dari tempat itu sehingga bisa terjaga ya dari fitnah tersebut dan usahakan untuk bisa pindah dari tempat tersebut ya dan cari tempat masih banyak bumi Allah luas fantasiru fil ardi memiliki permukaan bumi yang luas untuk menghindari fitnah-fitnah tersebut ya karena apa akan khawatir dari akibatnya Allahu akbar demikian Allah. Nah, Baik, selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz Nah, Assalamualaikum Barakallahu Fikum Ustaz Ustaz, apakah semua perbuatan dosa, baik dosa kecil dan dosa besar harus diiringi dan diikuti dengan melakukan salat obat Ustaz? Silakan Ustaz Ya, kalau dosa kecil ya, itu bisa dihapus dengan istighfar, bisa dihapus dengan perbuatan baik, ya, bisa dihapus dengan wudhu Namun dosa besar haruslah dengan dengan apa dengan taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, eh uh, as-salawatul khamis, kul ramadan ke ramadan, kafiratu limma bainahunna, Salat lima waktu dari Jumat ke Jumat yang lainnya, dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya, itu bisa menghapus dosa diantara keduanya selama dia meninggalkan dosa besar. Maka di sini syaratnya ketika dia tidak melakukan dosa besar, maka perbuatan-perbuatan tersebut bisa menghapus dosa-dosa kecil dengan sendirinya. Oleh karena itu, dosa kecil dan dosa besar hendaklah istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian. Nama. Baik, kembali melalui pesan singkat, pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah, apakah kesalehan seorang anak itu tetap akan dimiliki oleh orang tua, seandainya kesalahan itu bukan hasil dari usaha orang tua, disebabkan karena dari kecil si anak sudah terpisah dari orang tuanya, apakah sang orang tua tetap akan mendapatkan pahala dari kesalahan sang anak dari Eka ya. di Bekasi Timur? silakan Ustaz. Iya, iya tetap seperti itu karena tidak akan terputus yang namanya nasab Meskipun tidak bersamanya karena darah yang mengalir di tubuh saudara ya adalah hak dari dari darahnya ya darah daging itu darah dari ayah dan ibunya itu maka tidak akan terputus tetap. Ya, dan juga misalkan terpisah dan dipilih oleh orang lain Dirawat oleh orang lain Orang lain pun juga termasuk hasilnya Sebagaimana keumuman ayat tadi Wa'allaih salirinsan illa ma'asa'ah Idalah bagi seorang trader yang diusahakannya Maka disitu Suri Islam Ibn Demiyah Memberikan apa namanya uh, Penjelasan ya, bahwa orang lain bisa mengambil manfaat pula Meskipun amal itu miliknya dia Seperti misalkan Orang punya mobil Maka orang lain bisa memanfaatkan dengan menaikinya meskipun tidak memilikinya ya. Maka tetap orang tua mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya Dan ini subhanallah merupakan karunia Allah s.w.t Pernah dalam subhanahu sebutkan Inna allaha la yirfa'u az darajah Az darajah tali abdis salih fil jannah Fa, Faqala ya rab anna lihadihi Faqala bistifari difari wanadika lakah hablisina sahih Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga hamba yang soleh di surga kemudian Hamba tersebut di ya Allah ya Rabbi ini untuk saya dari mana ini dia tidak percaya bahwa dia tidak melakukan perbuatan begitu tapi dia mendapatkan seperti itu keutamaan yang sangat besar apa kata Allah subhanahu wa taala ini disebabkan permohonan ampun yang dimintakan anakmu untukmu Subhanallah Ini sangat penting Oleh karena itu Generasi kita ini Mari kita bersama-sama Untuk kita pelihara dan kita jaga Karena mereka adalah mutiara-mutiara kita Karena mereka adalah Intan-intan yang sangat berharga yang kita miliki Yang insya Allah Allah akan mengukurkan kita nanti di dalam surga Sebagaimana Allah berfirman Walladina amanu Pertaba'ahum duriatuhum bi'imanin Al-hakma bi'um duriatuhum Walau orang yang beriman Dan ikutlah keturunan mereka dan keimanan Kami kumpulkan di surga Dan tidak kami kurangkan sedikit pun dari Amal mereka Dan Allah juga berfirman Jallatu adanin Yadukhulunaha wa maksalaha min abaihim Wa azwajihim Wa zuriatihim Wal malaiikatu yadukhuluna alaihim Min kulli babin Talamun alaikum mima sabartum Surga adan mereka akan masuk ke dalamnya Dan juga orang-orang yang soleh jadi kalangan bapak-bapak mereka Jadi di samping mereka yang masuk juga bapak-bapaknya Tapi syaratnya soleh juga Kalau enggak soleh kurang ajar Nurhatkan kepada Allah Yaitu urusan Allah Subhanahu Wa SWT Apalagi kalau syirik Kita ya mungkin bisa bersamanya Wajib-wajib istri-istri mereka Dan anak kedudukan mereka Sehingga para malaikat datang kepada mereka Mengucap apa? Salam atas kalian Selamat atas kalian Terhadap kesabaran kalian dulu Ya benar, nahu. Naam, Baik, mari kita akan angkat set dari pertanyaan melalui telepon di Bekasi dengan Ibu Ara. Halo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Saat bertanya nih, bila seorang istri berdoa supaya suaminya naik jabatan atau naik pangkat, apakah itu termasuk rasa kekhawatiran atau takut akan rezeki Allah dan apakah itu tanda kurangnya beriman kita kepada Allah? Iya cukup umum. Satu lagi dan ya. diperbolehkan apa enggak terus belakitah berdoa seperti itu. Ya, ya, cukup, iya cukup ya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sah. Kenapa tidak boleh? Wa idah saal taufalillah. Wa idah ta'an billah. Kalau kau minta mintalah kepada Allah kata Nabi. Kalau minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita di sini sebutkan dalam surat Nuh tadi bahawa Sakul tu Rabbakum innahu kana kafar. Aku katakan kepada mereka agar mohon ampun kepada Allah. Allah maafkan ampun. Yursilis sama. Alaihimidroh. Maka niscaya Allah akan menurunkan air hujan yang melimpah. Wujudkum bi amwalin wa banina. Wajjalakum jannatin. Wajjalakum Dan akan memperbanyak harta dan anak-anak serta akan memberikan kepada kalian yaitu kebun-kebun ya dan juga akan memberikan kepada kalian sungai-sungai maka bukan satu hal yang ini yang salah, bahkan yang benar jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada kuburan jangan minta kepada paranormal, mintalah pada Allah semua urusan dunia dan akhirat kudu'uni ya. asjaji belakum mintalah kepada padaku, pasti aku kabulkan, untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat, dan itu benar bahkan itu merupakan tauhid tauhid uluhiya Tauhid, inti dibatuh pada tauhid. Karena Nabi bersabda, Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Tauhidul uluhiyah. Inti tauhid adalah tauhid. Sehingga kalau orang, bahkan orang kafir pun, orang musyrik pun, ketika dia ikhlas dan berdoa, mengisahkan Allah diterima doanya. Sebagaimana Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَبُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَا نَجْجَوْ مِلَى الْبَرِّ ذَا مُشْرِكُونَ Ketika mereka mengaruhi lautan, di atas kapal, diterjang ombak kanan-kiri, tidak ada kehidupan, kecuali kematian yang dia hadapi, maka dia berdoa dengan ikhlas, dengan membersihkan dan menjernihkan doanya hanya kepada Allah, Allah kabulkan doa itu. Ketika kami selamatkan mereka di daratan, mereka menyekutukan Allah lagi. Maka tidak salah dan itu benar, itu inti tawhid. Namun jangan hanya-hanya minta urusan dunia saja, satu mintalah urusan akhirat. Demikian. Ah, Ustaz. Baik selanjutnya Ustadz kita akan angkat kembali dari satu pertanyaan dari pesan singkat Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mempunyai orang tua yang bukan Muslim dan saya baru masuk Islam tapi orang tua saya sudah meninggal dunia dan dia meninggal dalam keadaan tidak Muslim apakah uh, saya boleh mendoakan buat mereka? Sert silakan Ustadz Iya uh, sungguh menyedihkan ya Allah ya bahwa engkau tidak tahu mana Allah yahdi man yasha. Jadi engkau tidak akan bisa berpetunjuk kepada orang yang kau Allah tidak berpetunjuk kepada orang yang cintai. Maka kalau sudah meninggal dalam keadaan tidak Islam, tidak akan dikabulkan doanya untuk memohonkan ampun padanya. Nabi SAW alaihi Wasallam pernah menangis dan membuat orang sekitarnya menangis. Lalu beliau mengatakan dan beliau berkata bersabda, "Ista'zantu Rabbi an astausfiraha wa lam yadhall li." wa sta'dzantu an azura qabrahha fa dinali fazur qubur fa innaha tudzakirku bil maut akhrijul buqari aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku tapi tidak diizinkan oleh Allah karena ibunya mati dalam keadaan musyrik di luar Islam sementara aku mohon izin kepada Allah untuk mengunjungi ziarah kubur diizinkan maka ziarahlah kalian ke kuburan karena itu bisa akan mengingatkan kepada kematian yang telah Yamtkali dan sudahlah takdir Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudara istiqamah memberikan kepada saudara untuk tetap tegar untuk tetap tegak di atas agama Islam inna kana'tum ultunna illa waantum muslimun janalah alimati fitul Islam karena Islam bisa menghapus segala dosa yang sebelumnya dan belajarlah lebih banyak tentang Islam sehingga tidak membuat sedih keadaan ini karena Salah yang dzulkarnain akafaru janganlah punggah kamu sedih kata Allah orang-orang yang kafir Demikian Omar bangkali sampai di sini Omar. Nampak mungkin satu pertanyaan terakhir Sat untuk Baik. di sesi hari ini Sat dari pesan singkat Sat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apakah doa anak yang soleh, bisa juga menghapuskan dosa orang tua yang berbuat syirik? Sat silakan Sat. Ya, bagaimana tadi kalau orang tuanya melanggar kesyirikan dan belum minta ampun mati dalam keadaan seperti itu maka tidak akan diampun oleh Allah sebagaimana tadi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja ibunya enggak bisa. Dia mendoakan ibunya. Apalagi kita. Ya pamannya saja Abu Thalib enggak bisa kasih nasihat. Apalagi kita. Semua taufik dari Allah. Semua hidayah dari Allah. Inna kalat tahdiman ahbab taulakin Allah yang dimasyhah. Sesuatu yang sudah tidak bisa berikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah. Mahu ditunjuk kepada siapa yang dikhendaki. Oleh karena itu, senantiasa mohonkan bersama selama masa hidup selalu diajak dengan baik, dengan sabar, dengan tekun, dengan doa, dengan lembut. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, e, apa namanya ajaklah dengan kebaikan-kebaikan, tampakkan bahwa kita ini anak yang baik, anak yang soleh. Tolong mereka, bantu mereka. Itu yang harus kita lakukan sehingga hatinya. Mudah-mudahan dibuka oleh Allah SWT untuk menerima hidayah ini Namun kalau sudah meninggal Dalam keadaan merbuat kesyirikan Namun kalau dia masih muslim ya, Namun cuma kita yang melihatnya Jangan tergesa-gesa Untuk mengecap orang keluar dari agama Islam ya. Bahkan Syekh Abdullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau mengatakan dengan tegas Aku tidak mengkafirkan orang yang menyembah kuburan Al-Badawi ya, Dalam pengertian sebelum tegak kepadanya hujjah Maka seorang muslim Ketika Allah tidak kasih Islam, belum ada fonis padanya, maka kita jangan tergesa-gesa Hukumi dia sebagai Muslim dan harapan kita adalah semoga Allah mengampuninya sehingga kita tetap memohonkan ampun kepadanya. Allahumma alaminsawab. Sampai di sini, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallam. Makrud awana. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wabikamdika. Ashhadu anla illa illa anta astaghfiru wa taubu li. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.